Усі вони були акціоністами і людьми цікавого вчинку. Діоген, наприклад, публічно гнобив античну публіку видом власного кінікійського хуя. Будда умів гарно проповідувати мовчки. Христос ефектно побився з представниками тодішньої бізнес-еліти у синагозі. Банке Йотаку сформулював найкоротшу вербальну проповідь в історії проповідей. Раз пизданув і ліг спати. Ось основний принцип практичної філософії. Якщо ви пизданули слушне, за вами обов'язково запишуть. Тут нема чого перейматися. Якщо ж ви мелите нецікаву маячню, вам доводиться викладати її з університетської кафедри. Або ж вести окремою колонкою на «Укрправді». До речі, фактичний батько німецької філософії Йоган Екхарт викладав аж з трьох кафедр водночас. Чим це все закінчилося для німецької філософії, усім відомо. Викладачем самого себе Мартіном Хайдеггером котрого без алюмінієвої каструльки на макітрі читати в принципі неможливо. Московицький інтелектуал пан Дугін читав Хайдегера без алюмінієвої каструльки. І результат усім відомий – інтелектуал їбанувся. Конгрес, німці якісь, голова пухне, а філософію неможливо викласти. Її можна лише учверяти або, як діоген, скоїти хуєм. Як вам ося дурновата ескапада, пане Газдрубале? Поцікавився Павіан. О, знаєте, Томесо Яковичу, вибшити мені Лише глибоко похуй, що там пишуть в своїх туалетних рулонах ці полтавські жлоби. Понапирало, напирало, блядь, вже повний париж цих свинопасів. То мономах їм не вгодив, то шапку фієрбаха їм подавай. Куди не подивишся, кругом цей гадяч. Давайте вже краще візьмемо собі пляшку червоного шатоца його і нормально йобнемо. Сидно сьогодні вихідний. Дійсно. «Маєте рацію, Газдрубали Лачакаровича? Кличте вже гарсона!» «Але слухайте, я ніколи не чув про цього. Як там було в часописі? Банкей Йотаку? Що це за хуй з горба? Чули про такого? Може вони там у себе в редакції його вигадали? Га, як ви думаєте?» «О, що я чую, пане Томасе? Ви дійсно не знаєте, хто такий Банкей Саругатович Йотаку?» Тихо промовив Газдрубал і холодно подивився з прямо в очі. «А точно не знаєте? Чи, може, вам лише так здається о, -о, -о, -о. А дійсно, дійсно, пане, оце ж я що-то, я що-то згадав. А як я міг про це забути? Як? Та це ж я! Вже свої банки отаку!» Трохи здивовано, і дещо нервово вимовив Павіан. «Ха-ха! Знаєте, ось я маю вам дещо і цієї самої миті». На Томаса Яковича згори обвалився значний фрагмент готичної гаргулії і перетворив його на криваву пляму. Обична істина, як вона є. Лекція номер 4. Друга ночі. У таємному бункері на вулиці Банковій, Київ-Україна, уже чотири доби безперервно триває нарада РНБО. Над картою Російської Федерації схилилися троє вкрай виснажених від нескінченного москового штурму посадовців: секретар РНБО Олександр Валентинович Турчинов, голова парламентського комітету з питань остаточного винищення московитів Томас Якович Сирота, і держсекретар Сполучених Штатів Америки Гездрубал Калачакрович Дурденець. Вони мовчки і напружено роздивлялися карту. Час від часу клацали очима і хрумтіли своїми рептілоїдними хвостами. Турчинов відпив охололого чаю з міністерського гранчака і звернувся до присутніх. Отже, шановні, пропоную наступний, узгоджений всіма сторонами, план дій. Згадайте. І Януковичу було куди тікати. Що він не зробив? Путіну теж доведеться тікати. І він втече в ЛНР. Янукович слідом за ним втече в ДНР. Тоді Путін втече в ПМР, а вся ЛНР втече в ДНР. Слідом ПМР втече в це ЛДНР і утвориться ПЛДМНР. Ми маємо перевірену інформацію від нашої агентури, що в темній кімнаті посеред цього антидержавного утворення планується конспірологічна зустріч фігурантів нашої помсти.